коли перед порогом бачить старе млинове коло, а на стовпці з на набакирені глечики. Виходить, і корівка тут є. От жаль, тільки будити сон людей, зітхає Кириленко, нерішуче береться за клямку, і клямцеє раз, вдруге, а далі вухом припадає до дверей. Незабаром у хаті чується якесь шамотіння, Занепокоєний шепіт, далі скриплять двері, і з хати озивається непривітний чоловічий голос. Кого там по ночах марудить? Своїх чоловіче добрий, своїх, тихо озивається Кириленко. А тих своїх, що по ночах коні водять, ще більше не входить у голос господаря, Кириленко на цю мову посміхається дверям. Та ваші коні біля жолоба стоять і траву жують. Пробачте, що збудили. Відчиніть, будь ласка. Хазяїн ще щось невдоволено забубонів, забухикав грудьми і чобітьми і нарешті відчинив двері. Це був високий літній чолов'яга, який, здається, підвів розпатлену голову не з подушки, а з самої зими. Він стає біля двірка, Згинається немов кульбака Кривить, пожмаковані в уста І сердито питає Чого вам? Добрий вечір Що посміхається лейтенант Кому вечір, а кому й ніч Злодії саме в таку пору людей обкрадають Та ви що? Торопіє Кириленко Може приймаєте нас за вище згаданих? Ні за кого я вас не приймаю «Ні, нікого вночі не приймаю», – відрізав господар. «Їдіть собі, звідки прийшли, і не колотіть дурно пусту людей!» Запала тиша. А далі в ній тихо забронів насмішкувати голос Ромашова. «А люди добре метнуться до печі, до мисника, покладуть на стіл свіжу поляницю, поставлять борщ та кашу». Лейтенант обернувся, сердито глянув на бійця – «А господар загугнів своє, от і шукаєте собі в доокресних целах таких добрих людей. Вони вам до борщу і каші, може, й чарку поставлять. А в мене на хуторі нічого нема». «А совість у вас є?» не витримав Кириленко. «І совісті нема», подумавши відпоюв хазяїн. «Тепер на всіх їй не на посесі». Клубок обурення і образи, Забив горло простосердному Кириленку, а його кругле обличчя почало напухати гнівом, і він прийшов на зловісний шепіт. Так для нас у твоєму гадючнику не вистачає совісті, а на фашистів вистачає. І хто ти? Куркуль? Перевертень чи церковний староста, що так воском тхнеш? Думаєш, фашисти принесуть тобі ладан і смирну – Болятку і погибель принесуть вони вам, усім холуям і запроданцям. І негадано для всіх, господар випростався, з приязньо подивився на розлюченого командира, дивакувато посміхнувся, а далі тихенько засміявся. Це було так несподівано, що Кириленко осікся, витріщився і мало не покрутив пальцем біля лоба. Чого це ви, пане добродію, так розвеселилися? Знову прийшов на ви Бо тепер бачу істинно своїх Добрий вечір, товаришу командире Добрий вечір, хлопці А перед цим, кого ви бачили? Спантелично запитав лейтенант І не питайте Махнув кощавою рукою господар І знову нахмурився «Сьогодні вранці прибилося ж до мене двоє вервев з оружієм при собі. Прийняв їх, як людей, нагодував, напоїв, торби харчами напакував, а вони, без далі присікались, чого я даю притулок червоним». «Ми тебе так припечемо, що смальцем закапаєш», – визвірявся один з приблудних та й почав кудись тягнути з подвір'я. Так старана сила сльозами і харчами відкупилась од від них. Та тепер я й подумав, що знову когось зі твоєї шатії підіслали.